och välkomna tillbaka till Ikeridens podcast. Det här är ett litet bonusavsnitt som handlar om teknikbaserna som Ettan kommer välja. Ja, vi är kanske lite sent ute på bollen men vi kör ändå Emilia. Eller? Ja, bättre sent än aldrig Exakt. och man kan alltid ändra sig även om man har gjort sitt val. Ja, jag gjorde mitt val vet jag och bytte under mottagningen vårt år. så det går ju kanske inte uppmuntras jättemycket men det funkar i alla fall. Men nu sitter vi då här med vår andra gäst ifall ni lyssnade på det förra avsnittet så handlar det om IT. Och nu är det dags för produktionsteknik, tror jag att det heter. Eh, industriell produktionsteknik. Industriell produktionsteknik till mig. Ja, det sa ganska mycket om hur mycket jag kan om den här inriktningen. Aha, en eh, läser då inte den. <laughs> nej, eh, men en linje som inte så många läser heller vårt år, men som kan vara väldigt kul att veta mer om. Mm, exakt, så vi har med oss Christian, som är en av vår klass som läser den då. Mm. Ja Christian, vad tycker du om den här basen? Jag tycker den är extremt intressant. Eftersom att den går tillbaka till standardingenjörskost. Många idag tänker på att vi digitaliseras hela tiden. Och att vi ska ha elbilar och, och så vidare. Det är mycket programmering behövs. Men bilen måste fortfarande vara en bil. Du måste fortfarande ha plåttformningen. Du måste fortfarande veta vilka begränsningar du har när du tillverkar materialet. Du måste veta hur du formar det och hur du ska få till bilen. Inte bara hur du programmerar den. Och det är det. Jag läser om och hur till exempel vilka sträckanser en viss typ av plåt har för att kunna formas till en kross eller för den delen vad som behövs i kablar och i halvledare för att kunna tillverka dem också mm. rent fysiskt. Mm. Nu har du läst en kurs och snart den andra kursen också. Mm. Alltså. Vad har varit fokus i de två kurserna? Den första kursen hette tillverkningsteknik och den gick vi igenom basically alla typer du kan forma olika material. Mm. Inte exakt alla, de är ju oändliga, mm. men de huvuddelarna. Vi gick igenom hur man formar plåt och vilka begränsningar man har när man ska göra det. och Vi gick igenom hur vi tillverkar saker av plast och hur, hur de olika materialen kan utformas för att göras till en fysisk produkt. som kan Om du ska jämföra... Liksom den kursen, eller den kursen då framför allt men till exempel de fysikkurserna vi haft har det varit något som har varit likt? Eller? just plåtformning var relativt likt eftersom att vi hade lite formler och lite fysik men det var inte så mycket beräknande det var mer liksom eh, ja det var en del beräknande men inte, inte som fysikkurserna det var också så här typ liksom, hur tillverkar du stål alltså, liksom, hur du utvinner metallen och järnmalm och sen så hur det, hur du gör det i valsningen för liksom Få en perfekt yta och vad du behöver göra för att liksom, det inte ska spricka. Så det är mer teori bakom saker också då? Det påminner ganska mycket om ekonomikurserna på det sättet. Att det är liksom ja. också liksom hur du hur du använder materialet för att skapa den bästa produkten. Och inte bara mm. uträkningarna på det utan liksom hur, ja, hur man det går till världen. Liksom. Liksom. Mm. Mm. Hur kommer det sig att du valde den här basen då? Jag har erfarenhet från Volvo innan jag har varit två år på Volvo och jag är väldigt intresserad av framförallt stålproduktion och metallformning för jag mm. tycker att det är alltså, helt fantastiskt att du kan gå från en sten till att gå till en fungerande karost. Liksom. Det är ju så många steg mm. och just valsningen av stål tycker jag är väldigt intressant mm. ehm, och sen hur man utformar den ehm, och det var, ju, det var ju ett givet val för mig för att jag gillade det. Mm. Var det några förväntningar du hade på basen och uppfylldes de förväntningarna när du började? Jag själv är ju inte den absolut bästa på fysik. Så att jag var väldigt orolig för att det skulle vara mycket fysik. Mm. Första kursen var inte mycket. Alltså det var ju lite men det var inte alls som vanlig fysiken var. Kanske att, som du sa då att det var mer teori ja. och sådana saker. Det är inte bara liksom hur mycket du klarar av utan också hur du ska gå tillväga för att uppnå det. Mm. Det är lite som... Uh, om, man ska, om man ska jämföra med de här e när du går igenom både teorin, hur, på, varför du gör en produkalkalkylering så gör du kalkyleringen också den mm. är inte så svår, Nej. det är typ i den nivån liksom. alltså, du, mm. du, du går igenom liksom, varför du gör det och hur du gör det och sen så gör du lite beräkningar på det okay. så det liknar ju lite de här ekonomikurserna på det sättet mm. just det, hur skulle du säga att kursen är upplagd hur, hur jobbar man? Um, det är, är inledningsuppgifter som sker individuellt. Men man uppmuntras till att samarbeta. Mm. Så att om du känner någon på basen så ser jag i första kursen tillverkningsteknik. Som vi hade, jag vet om de kommer alla som första kurs. Men vi hade så första kurs. Uh, då var det, vi uppmuntrade sig att göra det i För att det är så vi kommer att arbeta i framtiden. Mm. Så var vår lärare då, uh, som var väldigt pedagogisk. Jag gillade Samsa, finlandare. <laughs> jag gillar dem väldigt mycket. Mm. Um, och han uppmuntrade den till vår Även om det var individuella inlämningar så han liksom alltså, om du jobbar i grupp så förbereder du inte inför arbetslivet vad det är det du alltid kommer göra. Han ville nästan att vi skulle ha tentan ihop. Mm. Men han alltså, sa att det, det skulle inte till ja, ja. tillbaka. Ja. Men, Men det han, ju... han var liksom alltså, ni kommer alltid jobba i grupp så varför skulle ni inte jobba i grupp nu? Mm. Så mycket fokus på grupparbeten skulle du säga? Ja, på. Särskilt han låter ju inte Vet du hur de andra är? Två kurserna som du kommer ha? Vet du något om dem? Den här kursen vi har just nu. De andra två har jag ingen aning om Nej. Den kursen vi läser just nu Den är också individuella inlämningar Men vad jag har förstått så Han har inte passat lika mycket på grupparbetet Nej. Men det är individuella inlämningar Men som jag det påminner lite om programmeringen Jag antar att vi hade det i vår programmeringssätt också ish. Mm. Något liknande att vara. man bedömdes individuellt Men man kunde göra det ihop Just det <skratt> Du kanske kan berätta någonting om den kursen du läser nu mm, Just nu så läser vi lära Och det är um, Nu går vi in på djupet liksom var ett materialt Mm. Hur mycket belastning kan du lägga på en metallskruv? Liksom? Hur, hur vilken typ av skruv ska du använda på ett vindkraftverk till exempel för att inte vinden ska ta sönder? Det var det första vi gick igenom. Det var liksom att det var något vindkraftverk i Småland som hade fallit på grund av att man hade gjort fel beräkningar på skruvförbanden i själva vindkraftverket. Och det, är det. Mm. Ja, det, var, det var något ganska populärt typ, vindföretag. Jag vet inte där. faktiskt. Men, Men det, det känns som att... Det, va? Du är smålän. Ja, exakt. Jag är från Växjö. Uh -huh. Så det, men jag kan faktiskt inte komma på att alltså jag har hört om detta uh -huh. Så där, nej, tyvärr Ja men det där är ett sätt. Mm. Så att det framförallt För undvika sånt Och det används mm. även i bilmotorer och allt Men skulle du säga då att kurserna är väldigt Eller kurserna är väldigt integrerade Mot verkliga livet, att de försöker ja, att Integrera att lära Det är nog det mest integrerade kursen jag har varit med om, alltså det, är verkligen... det, är det, det är intressant och kul Ja, för att mm. de tar exempel på Verkligheten när sak och ting ut fel. Och sen ska man försöka berätta liksom hur du kan kunnat göra för att det inte skulle gå fel. Vad tror du att lärarna hade, liksom, eller i de kurserna du har läst, tror du att de hade några så här förväntningar på er som studenter? Att de skulle ha intresse eller lägga ner någon viss tid eller sådär? Mm. Man ska vara intresserad av det fysiska. Liksom, tycker du inte att det är roligt att... Eh, alltså, om, jag jämför gärna med IT-basen, it IT-basen mm. är så teoretiskt. Alltså, det, mm. du, du ser ju inte vad du gör mm. riktigt, du, du gör lite kod. Mm. Jag, är väldigt, jag tycker inte om programmering Så det är mm. så jag ser det när är lite god eh, För mig säger det liksom, detta är fysiskt Detta är något man kan ta på Detta är något som har hänt det är någonting... Precis men när du säger det fysiska så menar ju inte du fysiken utan du Nej alltså menar... fysiska produkter Det är ah, verkligen ex. en sak att ta på det är, är, det är hur du hanterar någonting som är fysiskt ah, Som exakt. jag tycker är väldigt intressant Istället mm. mm. för IT då som kan bli mer abstrakt Ja det blir mer ja. abstrakt Mm. I alla fall min insikt sen vet jag inte. Ja, nej, mycket. Mm. Eh, men hur mycket tid i veckan skulle du säga att du brukar lägga eller har lagt på de här två kurserna då som du har läst? Eh, alltså lika mycket som man la i jätten, liksom. Det ligger på eh. samma nivå. det är inget. Mm. Ah, ja, men eh, skulle du säga att du ligger om man tänker procentuellt av de kurserna vi har nu lägger du mer tid typ, på dina baser än vad du lagt på de kurserna vi läste parallellt med basen? Ja, tillverkningsdiket kan jag vara. Men jag tycker det var väldigt intressant. Det ja. var, jag ville lägga till på det för jag tyckte det var kul. Alltså mm. det var intressant just för att jag har till exempel aldrig tänkt på typ hur le en legobit utformad, hur gör du en legobit för att den inte ska vara skarv igen? du ser ju inte att den har, hur den har kommit till, Nej. Det är, eller typ en plaststol, hur gör du en plaststol mm. det är inga, ingenting som är hopskruvat, det är ingenting sånt typ, utan den form. Mm. och det är ganska häftigt att veta hur, hur det tillverkas, hur det görs mm. Mm. <laughs> verkligen har du någonting eh, sista nu som du skulle vilja skicka med till någon som kanske funderar på att läsa den här basen, eller som kan vara bra att veta om man funderar på det det bästa att veta är att det är, det är väldigt, alltså inte fysik utan det är fysiska saker som tillverkas och du kommer att se din verklighet helt annorlunda efter det här. särskilt tillverkningstekniken för att du, jag tänkte aldrig till exempel på en plastråd tillverkas och mm. nu när man vet det så blir det liksom så obvious, allt blir så solklart liksom, mm. och man bara, hur skulle jag kunna tänka att den tillverkas annars, eller en legobit det är, man får insikt om sin omvärld som jag tror är ovärderlig, särskilt väldigt, som ingenjör Väldigt mycket fokuserat på verkligheten och ja. verkliga, case, verkliga liksom. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Men ja, tack så jättemycket Christian För att mm. du tog dig tiden mm. Tusen tack Och Tack för att vi komma mm.